Та да, перестань же поводити, тутечки таке. гримнув на жінку. Але та не чула. Поривалась то до квітки з під свинком, що стояв по черево в болоті дикасарилом у прути, що не давали йому вибратись, то до курей, що вже знайшли собі якусь поживу в траві. То притискала до грудей піднятий з твані забагнюжений сові, і вже, здається, збиралась випрати його своїми рісними ревними сльозами. І так шкода було того тонкого лянного полотна. Так шкода. Агей би тебе дурна коня котрястя взяла. Агей би тобі, дідько, хвоста до гриви прив'язала, чи ти дурману наїлася, чи в тебе бзік у голові, бачиш, якої шкоди наробив, бачиш? І з чого я тепер касорочки празникові пошию? Що ой, людоньки добрі. Я цілісіньке літо біля того льоного і біла, синько осінь коло нього гнула. і брала, й сушила, і тіпала, аскіко замових вечорів, пряла, аскіку денечки ткала. Та золотою та золою посипала, та на сонці вибілювала, і от через дурного коня всекотовий під хвіст. «Стих не кажу, тільки бібіди, що полотно в багні!» – перебив її чоловік. «Хапай хочеш якусь суху лаху, скуфарай біжи сюди!» Жінка й далі не чула, може й не хотіла чути. Збиралась перекинути свій праведний гнів на чоловіка. Це ж він управляв конем, він, значить, не справився. Але в його зміненому голосі було щось таке, що вона тільки сапнула ротом повітря і замовкла, підійшла, тримаючи на руках, як запеленале дитя совій, за яким дорогою тягнувся забрьоханий шлейф. На, дивись, відступився вбік чоловік. Вона ще раз сапнула ротом і оторопіла. Виваліне у болоті, оплака на неї полотно випало з рук і голосно булькнуло в калабаню, а її саму затіпало, як у пропасниці. Уа, уа а, Це вже був не плач, а відчайдушний крик вимога, наказ жити, жити, жити. Та й крик привів жінку до тями. Як прудка віверка вона до форманки, відчинила перехнябленого куфера, вхопила з нього старого смугастого коца тканого озовечої вовни, простелила на торбі з пшеницею, ще раз підняла віко куфера, висмикнула зелену хустку шальоху. Що першою потрапила під руку, кинула поверх коца, немовля, було ще й не помити все в бурих розводах після появи на світ, та й світ уже встиг позначити його рудими печатками густої соглинкової твані. Жінка подумала, що потім не допереться своєї святкової шальохи, купленої минулого року до Великодня. Вона хутко висмикнула з пожитків на фурманці над щербену макітру з чорної глини. Просіла навпочіпки біля корови, білі цівки голосно дзенькнули об дно, тепло запарували під великим набряклим вименем. Коли денниця почала блітнути і вже готувалася поступити з містем сонцю, немовля, напояне теплим коров'ячим молоком, порскували його по крапельці сухою соломинкою, і ним вже старанно обмити, запилене святошною зеленою шалюхою і загорнуте поверхнею старим тканим коцом, тихо посопувало, на руках у жінки. Матір Божа тихо молила жінка, присвятає Богородице Діва Марія, що сина Божого народила. Подай милосердя цьому дитяті, невідомо ким, рожденному, але Богом сотворенному, чудом його великим, спасенному і нам у цілуго годину посланому. Дай йому, присвятає Богородиця, здоров'я крепкого, а нам радості великої, бо нічого не буває просто так, без задуму Божого, Амінь. Форманка, натужно поскрипуючи колесами, в'їхала у ліс і поволеньки, вузькою дорогою, добре відомою лише тутешньому люду, через корчі й хідку драговину попрямувала за непрохідне вузькове болото. Частина перша. Солодкий мед марійності. Розділ перший. Ще тільки сінешні двері скрипнули, Адана вже знає, хто до неї прийшов. Густий чоловічий запах, солярка впереміж із міцним бакуном і потом, вривається поперед самого Тимоша, заповнює всю кімнату, шугає по закутках, виганяє з-під стелі уже напівпричмелену муху, що якби могла, то оце б уже чхала від тої рідкої суміші в політрі. Слідом за своїм запахом є тиміш, кремезний, рудий, з густим ряботинням на руках, геть як степцьо. Пересупив періг і став над головою, як гріх над душею. Водить твердим, як цурпалок, пальцем полезу сокири. Переконується, чи гостре. То як, будемо рубати? Чи допитаю, чи стверджує. Ну от, знов за рибу гроші. Нема, Дмитрівно, ні риби, ні грошей. А от по раді від рано казали, що вітер вельми сильний, ожидається. Тимі переводить сірий як дим від листя погляд із сокири на вікно, за яким видніється порепаний стовбур старого осокора. Крони не видно, вона десь там у горі над хатою, що з причілком на дерево, як стара жінка, на ключку. Ото дивина, вітер, хіба його досі тут не було?» Дана робить вигляд, що не розуміє, до чого він хилить. «Так не просто ж, вітер, кажу ж вам, вельми сильний. Штормове, значиться, попередження, передали. Дивіться, Дмитрівно, а то впаде оце старе деревище на цей ваш утлий ковчег, проб'є черепицю, знесе комена, і де ви те тоді жити будете, куди приїдете?» Треба щось думати. «Не хвилюйся, може, якось я вже домовлюся з вітром. Він мою хату і о мене. Ха, насмішили!»